Quart i mig de 12 al matí de Catalunya Ràdio i en Josep Pedrals, que avui ve amb uns pecats capitals i unes virtuts cardinals que, Déu-n'hi-do pel Josep, enveja i caritat. Exactament, exactament. Se m'han acudit el veure que en Serena està viatjant tan <laughs> feliçment i, i jo estic aquí. Envejós. Exacte, exacte. Envejós. Però tingues caritat d'ell, home, que també va amunt i avall cada dia i agafa transport públic i ves allà i no sí, saps on pobre. dorms i espavila't i munta la paradeta i desmunta-la i tot. Però vaja, es menja unes catànies i va fent. Sí, sí, Déu-n'hi-do, oh. Déu-n'hi-do. Enveja i caritat? Exacte. Va. Avui tractarem de l'enveja, del desig de possessió, del sentiment que barreja, odi, tírria i cedega, de tenir, gaudir, fruir, disfrutar, comptar i cubrir quelcom, qualcú, coacció. L'enveja no és només el ves excitant incorpori que provoca l'objecte de litigi el desitjós. També és aquella força que es contorça cap a l'odi envers qui ho posseix, que es converteix en enfadós, contendent, rival, competidor i contrari, engrony, antagonista, desamic, adversari, un armari que barra la porta a l'usufructuari que series, permanies, desideri ambiciós. Ah, oh, quin festeig que causa, que no ho deixi anar. Que s'ho quedi, cas us veli, i ho disfruti, cas un pudi, perquè amb la calma i la pausa, malnascut fill de Barjaula, ens ho fot davant la Jeta i s'hi rebeja. Punyeta! D'això se'n diu fer d'enteta i hauria de ser il·legal. L'anel... És gran i t'arruixa Com una motivació fonamental Que vol cuixa Incontrolable passió És l'amor del tit afluixa Sensualisme borrascós Quina tendència fatídica A assolir consumació A ateny amb ànsia Sol·lícita el que Petits sense mida Inquiets angoixants Desitgen nàusea Per consecució L'enveja és la gelosia, el, rece el recel envers un altra, que potser es preferiria perquè sí, perquè no falta cap motiu per fer-ne tria, i tu, en canvi, ment malalta, receles, zelós, malfies, i vols posar l'altra galta sols de forma estimativa, per si un cas, per malfiança, perquè tens una sospita, que s'ha de dir covejança, desig il·lícit, copdícia, ets mesquí, ets masquer, ets moscat i mosquatell. Obtenir posseï el desordre timena. Ets gasós per gasiu, cortesana i obscena. Ets qui riu com la hiena al damunt del cadàver. Voy mostrant un caràcter, explosions del teu cràter. És per llançar-te el i tirar la cadena. I ha qui s'indigna sense ser digne, qui sols ambiciona fama i poder, qui no té aptesa per la despesa i la controla en excés i s'hi perd... Qui honors no paga, però s'afalagues un amor propi dispers, tanta força impetuosa, tant dardor violent. Que l'amor s'hi posa, sí, ara és el moment. Car la caritat és l'amor, el provisme. Generositat en donar un veredicte, el reducte, invicta i recta, el pacte que activa l'afectiva, positiva i motiva rediviva, la saliva reflexiva més festiva. Ah enveja boja, marxa, circula i ves desfilant, alça el vol, aixecalant, que toca el dos i fota el camp generós envers els pobres, compassiu, ple de bondat, liberal i donant prova de la teva humanitat, filantròpic, fill intrèpid que honora la llarpa iral, que no mostra mal criteri els defectes circundants, les desgràcies alienes o els sofriments desbordats. O oh, que bé que quedes, l'empàtic que es fa simpàtic, l'energètic més poètic, el bon crític heramític, fins l'exòtic més eròtic o l'acústic, que és més rústic. Mm. Mostra tot això l'abast repicat de la pia de la pia pietat, que concilia, compatibilitza, commisera, solidaritza, és inclinat al perdó, no fa sermó i alfabetitza. La coexistència harmònica, benèvola i deferent no demana usar la força, fa feliç i fa content. Quina virtut més idònia! Caritat per a la penya, caritat per a la gent. Pecats capitals, virtuts cardinals, la llista és extensa. Però uients no en tingueu sofrença, que amb alegria us ho reconten, pedrals. Yes, yes. Pedrals he fruit. Me n'alegro. Del malnascut fill de Barjaula, de la mort del Tita Fluixa, i, sobretot, de l'ambició de poder. Sí. Quin ve de Déu. Sí, mai tan ben dit. <laughs> Espero la setmana que ve. Això. Però aquesta enveja i caritat m'ha deixat. Sí. La, la setmana vinent serà una cosa més reposada, la paresa i... La paresa? I la diligència. Que no el carruatge. Però... La diligència no és el carruatge. però, eh? Sí, no, no, sí, m'hi posaré, m'hi posaré. Gràcies, Pedral. Fins la setmana que ve. Fins la setmana, dient.